Jakara egindako bidai batean Bilobek eskatuta, gogo gutxiiz, baina ipuin bat kontatzen hasi zen Angel Lrtxundi. Kondaketan hasteko indarrak atereaz, bidaiatu nahi zuen zuhaiz baten ibilerak izan zituen kontagai eta kontaketa ura nobela bilakatu du. Angel Errtuni. Altzaren muñoa Altza da. E, Ipuneko e, zera karbola eta altza bizi da, altzak bizi diren bezala e, toki urtsuetan eta ibai baten ondoan gure e, Ipuneko zera. Ugolde bat izan gertatuko da, ugolde bat etorriko da eta ugolde horrek eraman du muñoaren zati puzka bat eta zati puzka horrekin lokatzeta guzti altza ere antxasiko da Ibaian behara eta hasiko du bere bideia, beti amestu izun, izan zuen bideia. Hau da, nola baita oso labur esan da, e, ipuñaren hasiera eta baita ere ipuña definitzen duen e, itz klabe bat, bideia. Giotatzen dena da, bideia hori eta amets hori bideiaatzako amets hori eta gusto hori. Ez dela persona batena edo ez dela animali batena edo baizik berez geldirik egotea tokatuko litza jokeen batena baizik. Bizitzaren gaiak landuz, esfortzuaren edo elkartasuna bezalako gaien inguruan arituz, eguneroko bizitzan agertzen diren baloreak unkitzen ditu idazleak novela hontan, Baina, bizipoza ere, bada, elementu garrantzitsu bat, abenturazko novela honetan. Angel Lertsutti. Liburuan, nik eh, azkima erratuko nituzke, eh, bizipoz historikoaz aparte, edo norberaren bizipoz eh, existentzialaz aparte, da, daudela liburuan, edo transmititu nahi izan dituduan eh, beste bizipoz klase, eh, klase batzuk ere badatea. Lehen da bizikoa, da kontakizoren. Kontakizuna, modulik klasikoenean ulertu da, eta mekanismo klasikoenekin eragindako kontakizun bat da e, nire ustez liburuan dagoena. Bigarren elementua da kontakizun horretan, tragediari ekiteko, modu nola baita esango genuke, modu proaktibo bat, modu optimista bat, E, zaitasunen aurrean ez etxitzeko formula bat. Eta e, beste bizipoz bat, oso pozik naukana eta oso kontentutzen kontentu nauena da, izkeraren beraren e, bizipozan. Euskerari berari, bizipozan ematea baino, ez naiz ni bizipozan ematen dionera euskerari, baina euskera da niri ematen didana. Euskarak berak badauka badaukabizipo zori eta handikan tiraka eta tiraka jardun, jardun biharra. Gero, liburan zehak noski, esan dut, abentura-liburu badala. Ezoiko abentura-liburu bat, baina abentura-liburu bada. Eta, abentura-liburu baten e, zera guztiekin, plantea guztiekin. Eta, etekin etekinekin ere bai, etekinekin etekine, ere etekine, etekine, etekine, e, etekine, bai, nire ustez. Eta, e, bidaia baten historio horretan bat eh, zatika oso zati txikitan banatutako eh, historiaren pasaje horietan barrena ba justu itsasoraino iritsiko da gure argulo hori. Abentura hainbat abentura pasatu ondoren, hainbat esperientzia berri, zere berak ikusten dituenak ez baitutu sekulan ikusi, herri bat ez da utzen ez dakiz zauren daki herri bat ez dakiz zauden xalupa bat ez dakiz zauren hainbat eta hainbat auza. Eta hainbat gauza hori, ezagutzen fango da, eta orduan da, nolabai, abentura horretan kontu berrien eta esperientzia berrien ezagutza bat. Banjail Lertsundi, Kantxon Olariagaren ilustrazioz lagundurik, plazaratu berri du, altzaren muñoa, izeneko novela Elkar Argitaletxarekin.